Jesu Kristoren Evangelioa, San Lukasen librutik. Aldiaretan, Jesu zekezen eutzen ikasleei, hausedinotzuet zuoi, entzuleoi, maikatu egizu ez zeuen arerit joak, egin on gorroto deutxueen berengatu bedengatu madarikatzen zaitueenak, egin otoitz izen ona kentzen deutxueen lehen alde. Matrala baten jotzen zaitua ari? eskeni bestea be. Soingainekua kentzen dutxunari, ez ukatu jantzia be. Eskatzen dutxun edon hori, emon. Eta zeurea kentzen dutxunari, ez bihurtu eragin. Eta besteek zeue egitea nahi dozuena, egin zeuek be bestei. Maite zaitueenak bakarrik maite badituzue, zer esker on zordiatzue. Pekatariek behe maite ditue euren maitealeak. Eta hon egiten dutxueen bakarrik egiten zue on. Zer esker hon zordiatzue. Pekatariek behe pe egiten dabe beste horren beste. Eta orde hartzekotan bakarrik emoten badozue maileguz. Zer esker on zorjazue. Pekatariek beha aurreratzen atzen alkarri dagokiena hartzekotan. Ez, zuek maitxatu joak, egin on eta emon maile guz, ordeari begiratu barik. Handia izango da zuen saria eta, Goigoikoaren semealaba izango sarie ze... Hona da a eskertxarreko entzat eta gaiztoentzat. entzat. Izan zaitezea ruki horrak zeuen aitea ruki horra danez. Ez txartzat jo inor eta jainkoate zaitue txartzat joko. Ez kondenatu eta ezaitue kondenatuko. Parkatu eta parkatuko deutxue. Emon eta emongo deutxue neurri betea sakatua, estutua eta gainezkakoa emongo deutxue altzora izan be, zeuek zeine neurriz neurtu, alakoaz neurtuko zaitue jainkoak jaunak esana,